Ràdio Pala-Pala-Pala-Pala-Frugell. 107.8 EFM. 1913-2013. Cent anys de les normes ortogràfiques de Pompeu Fabra. Aquesta píndola parla de la L geminada. La grafia de la L geminada corresponia a un so una mica diferent de la L, un so més llarg, que s'havia pronunciat en català durant molts segles. Era el so de col·legi. Ara, però, la majoria de parlants no la pronuncia. S'escriu amb un punt volat enmig de dues L's i és una grafia exclusiva del català que va proposar Pompeu Fabra per marcar la L llarga. Si la volem escriure bé, només ens queda el recurs de saber-nos de memòria les paraules més habituals. Aquí en teniu unes quantes. Col·laborar, col·locar, col·legi, excel·lent, il·luminar, il·lusió, intel·ligent, novel·la, pel·lícula, sol·licitud i també aquests mots que comencen amb el prefix il·legal, il·lícit i lògic. Les hem de recordar perquè la pronúncia ja no ens pot ajudar a la correcta ortografia. Amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística a Palafrugell.